så lätt att ta och för att förgiva. Hålla dörren öppen vägen nu. Fan, det var det länge som det var. Jag är män. Alltså, och, och ditt, ditt. Du har fått suga länge på den här karamellen. <laughs> ja. Eller båda har jag fått det. Ser du? Jo, men den här karamellen har man skjutit fram som. Mm för man jag tänkte hur hur, hur attackerar man det? hur attackerar man det här ämnet och hur jag tror att vi hade samma ingång fast eller samma problem fast från olika håll. Han var det. Men var det det var garageblock Det var garageblock? Mm. Ska börja kanske med bör... ja, ta lite jag, jag kan börja lite grann bara med eller ta tillbaka lyssnar. Ja. Ja, men det var ju en jag har ju läst på om här. Ja, sen kunde man också lite grann att eh, just Garage rock var ju en jag tror det var Hans, Hans Olofsson som, som sa att under 40-talet så föddes ju väldigt många väldigt många barn ja, och sen det var en stor kull och när, när de växte upp så var det eh, så blev det liksom i och det är din egen tolkning men rocken kom den med Bill Haley och allting och så var det många som skulle starta band Och då höll de ju oss till i I garage mm. uh, Och repade Och repade Det gjorde ju även volleyboys Repade i, i garage jag. Ja, det var farsas Ja, Det var ju som ett, ett garageband ja. uh, Det var väl så det började Men såg jag också att uh, garaget Det fanns ju inte den sjangen Den fanns ju liksom Nej. inte men det är ju människor vill ju gärna placera in i ett fack. Handels, till exempel. Handelsfack. Ja, ja. för det. Eller Akavia Vad är du med i det här? Det var förut ekonomerna, eller Ljusek där är jag akademiker. Ja, precis. Garage Rock. Jag flyttar på andra varianter mm. som har med liksom någonting att göra. Garage eller något konkret. Då kommer jag på Yacht Rock. Mm. Ja, men den har vi inte jag har jag och mm. Men vi har inte av ha, house-musik. Och hus. Ja, det är ganska nära garage egentligen. Ja. Även schrangemässigt. Men vad är det är sån här House det är ju Spelar i skit högt på Gun dansk Jag vet inte om det görs fortfarande Men på 00-talet tror jag ja. Eller 90-talet kanske Men det var då de hade sån här raves på Docklands Ja det var väl House det mm. Var det på något sån? Ja yeah, rave <laughs> Du menar rave Nej Men Jo, det var lite roligt, när vi var på 6-6-talas Men det är ju i juni någon gång Hos journal journalisten? Ja, men precis ja. Och hans eh, fru, de fyllde ju Ja, ena ja. skulle fyllas växt och andra fyllt eh, Och då var det dotterns eh, man, dotterns sambo som var diskjockey mm. i vardagsrummet där men sen en liksom så här är riktiga anläggningar, och så kör från spellistan. Mm. Jag vet inte hur det där funkar. Det ser ut som att det är två stycken. Scratchan? ja, man kan väl göra det. Jag eh, det är en pråsuppläggning i alla fall. Och så var det bara det jävla house. Och det var inte sån här. Sån här ingen dunk, dunk, dunk, dunk. In, inget sånt med lite fart, eller mm. No limit Limited, mm. To Unlimited. Nej, utan det var bara Alltså vad ska man säga? Lounge musik. Ja. Okej. Okay. Och så gick man och liksom, ja, det är kanske inte är rätt musik att spela om de flesta är, bara, är i sexårsåldern. Nej. Och, och men mitt minne Jag jag träffade en gång min, eller tror jag. Han var ju ingen musiksnubbe. Nej, han var ingen, ja. nej, nej, han var ingen musiksnubbe. Är hon där fru ja, lite lite mera koll. Ja. Men Ja, det var säkert. Liksom, ja, det mm. och, ja, och, och, och, och, och så kan han vara ha disc ja. Men det var, det var ett. Ja, det var fel forum. Det var, och jag, jag minns att det var en som. Det var två stycken pratade in till när jag gick förbi där som. Han, han vägrade spela Happy Birthday. <laughs> nej, inte, nej eh, Celebration med. Cooler game. Cooler game. <laughs> han, vä han vägrade och, och han, körde liksom från, han hade ju en spellista på, Från Spotify uh. Så han kunde ha tagit vilken låt som helst uh. Men det var just liksom att <laughs> Han vägrade <laughs> Och så ett fint minne För det var, det var ju som inget dansa alltså, Det var några som var kanske uppe Men det var ju som inget mm. Och så var det någon, någon gubbe där men det var en ålder som som så, menar, som så att är men så så det småluret ja lite kackigt mm. Det var lite så Det var där och helt plötsligt var han uppe och dansa och så och så skikglad liksom och och tittar ut och så, och han menar, han han gjorde inte bort Nej, det var någon sån där lite snabbare lounge låt. Och det, det, det var ju bara det går ju bara rytmen. Det var i olika uttryck Han ja. olika tempo. Ja, ja. Han så jäk. Fan, Vad glad han var. Han var så jävlar fan var bra. Och så ut. Och det var just också att han gjorde inte bort sig. Det var liksom inte så han, han såg så jävla glad ut. Ja. Bara det bara det var att man glad. Ja, när vi var på och så stickar in. Vi har ju hälsa på Marikas mamma som har Alzheimer. Ja. Och så och när vi träffar mig många gånger. Och så sa Marika ehm, känner du känner du igen Mats? Och så, hon bara det har ju så galet stil. Ja. Ful gubbe. <laughs> <laughs> Fy alltså, i så här, en ton i röst. Ful gubbe. Ja, ja. <laughs> gubbe. Alltså, men grejen är, skulle du bara gå på toaletten och komma tillbaka, tillbaka så hon går jag bort det? Ja, nej, men hon kommer inte ihåg. Jag vet ju. Nej. Men hon har ju bra, en bra smak. Eller, hon kan ju bedöma folk, folks utseende. Det är lite som jag lyssnar nu på... Boken om Anna Linds mördare Mihail Mihailovic Mihail, ja. Och när de grep han Så, så De satt på handfängslerna han För de stormade lägenheterna var. Så och En av de det var Tom Cruise Och Tom så första förhöret Så var det bara ja, Jag är Tom Cruise mm -hmm. ja, men, men Han visade sig sen Han hade ju närproblem och psykiska Men han ja. Och han sa ju att han hade, hörde röster och där, Men det gjorde han aldrig och bara påhittat. Aha. Så han var den bara spelare där. Ja, ja, ja jo, jag, jag tror att det var så. Ja, men, eh, garage ah. i alla fall. Eh, det var ju Det var ju som liksom, eh, liksom enkla låtar och låtarna var ju uppbyggda ofta i tre trekord. Och man hör ju på det här. Mm. Men, men det finns ju som liksom olika sorts garage. För det var, no ja. no det var ju någon du frågade. Vad är har egentligen? Och så gav man ah. tips bara. för Marika undrar Sa, jo, och så gav jag äh, Något tips mm. 99 och som, ja. som The Neighbors körde. Ja. och körde och så en och med I Just Can't Give You Everything Med ja. och ja. det, det är och och och och och och och och Det och det här. Det finns ju, och och och och och och och det och och och och Ja, jag har lite inne på det också. Det olika tidsepoker. Ja. Och sen, sen är det också att... Eh, jag gillar ju det här, det här enformiga, men typ tre kår som var på och ja. så här, skriker så. Och ja, bland, bland de första, som också räknas som, som en... Eh, en klassiker. Jag ska bara sätta på den. Den fick jag faktiskt av tolla på singel. Man ska se här. Den här har 130 miljoner streamingar på Spotify. Ja, det här är livet, så. Den reformerar min film som grund? Ja Jag såg en film, en gammal, eh, slutet på 70-talet, låta dras film, där Louis Louis spelas väldigt mycket. Vilka var det där? Kingsman. Kingsman, just. Jag vet du mm. vilken film jag tänker på? John Bill John, det var ju John Bluers stora. Och det var inte Blues Brothers. Mhm. Mm Delta-gänget? Delta-gänget. Ja, äh... det är en klassiker. Nu hyr du på video. Som ja, Den var ju på, på tv. Jaha, okej. Okay. Så jag satt och kollade till honom. Och då var det Louis Louis gick vi tre gånger och körde jämt Louis Louis. I Residenthuset. I okej, okay, ja. Ja, vad coolt. Ja, nej, men vad, vad heter ähm... Ja, nu vet du ungefär. Men jag, jag, jag, jag tog även lite grann... Men ifrån Wikipedia mm. Avslutet med en låt som ofta omnämns som den första sangen i Kingsman Inspelningen av Louis Louis 63 mm. Och Så minns jag att Hans Olofsson Skrev någonting i pop mm. Om garage Och då börjar med Det började med Louis Louis Det slutar med elektriska plommor Musikmaskinen, explosioner och psykotiska reaktioner Och efterklangen tjuter fortfarande Om mm. den Ja, han skrev om amerikansk musikklubben del, del 6, garage rocken mm. jag, jag kollade på, på Wikipedia också Då har de en lista garage rock band Som var mellan 64 och 68 mm. Det är säkert 250 band de har listat mm. jag satt och plockade ut Vilka jag kände, kände igen ja. Och de jag kände igen Var följande The Charlatans men jag vet att det var Jo, jo men Charlatans var ju Det hade ju eh, en ytorist eh, Mike Wilhelm mm. Som var med i sektorsband Charlatans, som sedan var med und I Flaming Groovies Under deras storhetsperiod Okej okay. mm. mm. uh, Och sen E-types Men det är väl inte Det känner jag bara för E-types jag Mm, jag har någon, jag har någon Moving sidewalks ja. Nomads Det måste vara gamla, gammalt amerikansk nomads ja, Jag tror att det fanns flera Flera nomads okay. Paul Revere and the Raiders mm. The Pretty Things Det, det, det var ju Hans Olofsson ja, Det kommer jag ihåg, man läste allt The Seeds The Sonics naturligtvis ja. Och så Them Trashmen, Drugs Velvet Underground Velvet Underground ja. Räknas det som många Nej, enligt det här gjorde du det. Ja, Yardbird och 13th Floor Elevators. Mm. Vad var vad du sa för? Hitta det. Hitta kom sen. Moving sidewalks. Ja, sen. Elements. Just det. Paul Revere hade en. en äh... Deras största hits, Kicks. Det uh, heter en song om. Girl, you thought you found the answer on the Magic Carpet Ride last night. Magic Carpet Ride var en uh, liten cykel med uh, Steppenwolf också. Jag tror den här listan. Alltså, det är helt galet mycket. Du. du kan ju säkert hur många som helst Men av oh, alla de här Det här är 64-68 Kör nu en lista på 250 band Ja, jo men uh, Ugly Ducklings <laughs> Ja <laughs> jag jag Jo och uh, Terror Night the Pack Jag hade med mig en platta då vi gick igenom Michigan Okej, okay, var det med London? Syndicate of Sound Swamp Rats, Strange Loves Squires Ja, jag har Smoke jag var i England. Mm. Man kan säga att mycket känner till. Mm. Och de här Los Shakers från Montevideo Uruguay. <laughs> ja, men att jag måste sätta på en, en Shakers där. bara. Los Shakers. Ja, Los Lobos. För det, det fanns ju en otrolig scen i. Uruguay. I Sydamerika. Mm under den här tiden. Jag ska se om jag tänkte på det, det, det inte rundt att det måste finnas en guldgruva för dig Att gräva i om det finns sådana många band Ja, men alltså det, det, det, fanns ju så otroligt, det finns ju så otroligt finns ju så mycket. Och det här var bara 64 68. Ja. Men, och jag tänkte många utom de här eh, speciellt. Speciellt de här sydamerikanska amerikanska banden. De gör ju väldigt mycket coverage i Los Shakers. Cover på, e på spanska. Ja, så. Och ofta tycker jag man, man hör vad heter det? Eh, att det är. Eh, de har inte tagit ut låtarna riktigt Det är liksom akkorden nej, men de sin... lite. Ja, nej, men Det är inte det akkordet det är ja. Utan de har, de har sina egna tolkningar Ja, okay. Jag pausar Ja, kort. på Nej, det här är ju som sagt Det här är bra pop Ja, det här var ju Beatles-pop Jo, men det här är ju Beatles-pop Jag tycker det är det kommer komma till När vi går uppåt längre fram Lite... Om du ska få göra om det är garage eller inte ja. De grupper som var listade som garage Nu ska du få gissa Det var ett band senare eh, Som gjorde en cover på den här låten Och det tog ett tag innan jag förstod att Jag, jag trodde att det var som en original låt mm -hmm. Ja det bandet Ja. att ja. det var som en cover av den där ja. Som jag hade med på en av mina på andra surface Du har sett en live Det är inte här. Är det här Nej, det här är ju, det här är ju Kavern. Ja. Uh -huh. Och ett band som du har sett live. Jaha. Uh -huh. Alltså dom? Waistcoats, ja. Jaha, uh -huh. okej. Okay. Ja, Jag säger det så. sånt. Men så... Så vilka... Ju, shakers gjorde originalet. Okej, okay. uh -huh. Och så uh, spelar vi in den här, som jag gjorde poppande surf, så fick jag den här låten. Mm. Och det tog ju, alltså, till jag träffade dem Jag trodde att det var en låt som de hade gjort Ja, ja, ja, nu fattar jag. Ah, okay. ja. Så det var inte förrän jag träffade dem 2009 jag, Ja, men nu börjar jag prata med den ah. här Jan ah. Verkamp Stackar juridik ja, Nej, det var sångar <laughs> Inte med chef i det Jag har tänkt på den här paragrafen Vad säger jag? <laughs> jag säger nej, och, och, Han står så här. sådär <laughs> <laughs> nej, <laughs> du. <laughs> pratar att, att nämna för, för poddljusen som är, är, är, är, Att som är ett band som vi såg i, i, På Kevin 2010 10. Eh, Hollands. Hollands The, the Waste Coats eh, Och eh, basisten där såg inte alls ut som Någon, någon rocksnubbe eller någon musiker Du döpte han ju snabbt till chefjuristen Ja så. Och... Ja och han har ganska lång glasögon. Men såg med som en smal kostym. Ja, och såg lite äldre ut än de andra. Och så när han, när han stod och, och gungade... Han hade också. Ja, det hade han. Och så stod han med benen ihop, med knäna ihop. och Jävligt tätt. Ja, jävligt tätt. Och gungade och... <laughs> ja, det är svårt Ja, det är svårt att förklara. Men bra, det var bra, förklara med, min. Med, med, bra och då var det eh, Ja... Historiskt, eh, jo men han skriver så här också Hans Olsson att Det som strömmade ut ur garagen kunde knappast kallas musik Om banden någon lyckas få spelningar Fick det ofta nöjas med att bli kungar på en high school dans danserna. Kort sagt Det lät tvejävligt Och hur det lät live vågar inte ens tänka på Det stavas SKREP Skräp mm. Men det är det som är lite, är lite grejen på något sätt det ska ju vara skitigt, sa Ja ja. Och han, han, han näm nämner här så nämner eh, Chocolate Watch Band och Electric Bruns och Moving Sidewalks. Och, mm. och de här... De här eh, oh, moving Sidewalks, vad det känner... var, For... okay. var det förlåt. Det var 99 Floor. Har du den? Okej. Det var de som gjorde Vad Var det? Ja. Vad var du 13th Floor Elevator? Uh, you're Gonna Miss Me. Aha, uh -huh. okej. Okay. Och, okay. och sen, vad heter uh, ena gitarristen i i Movie Sidewalks var ju Bill Gibbons Som senare var med ACC Top Just det. allt hänger ihop ja, Texas <laughs> Men det var ju Texas ja. Och även uh, Thirteen Floor Elevators Kom ifrån från Texas Och var det Rocky Eriksson Rocky ja. ja, just Texas rocken Jo ja. Men det, det, som, det finns ju hur mycket som helst nu har, eller Jag har ju liksom grävt igenom de här stora banderna Och man kan hitta på samlingar kan man ju hitta mm. Kan man ju hitta liksom såna här eh. jag på, När jag kollar på Wikipedia stod ju mycket om nuggets ja. Det har ju du snackat om också Nug Jag har hört nämnas här men jag har aldrig Är det någon samling? Inne? Jo, det, det släpptes en, en samling 1972 Hans så skrev det också Men just när Dinosauri-rocken var Det stora ja, symfoniska ja. band var Så kom ju Lenny Kay Och man var skiprocent Men även guitarist i Patty Smith mm. Han satt ihop Med Garage Och det var ju 72 så att det var ju liksom Det var ju så pass nära ändå mm. Och han, fick, han satt ihop en, en dubbel med de, Från de här 60 men äh, Exakt, på och han släppa släppade på elektra och är ett jättestort bolag. Och att de släppte den, det var liksom ingen... Ja. Och det blev en sån här klassisk. Jo men det var ju en introduktion till. Typ. Jo men exakt. Ja. Och, okay. eh, men sen efter, efteråt så, så när CD:n kom i början på, på eller början på 2000-talet så släppte sig någgt boxen på CD. Nuggetboxen, pokken det den ja. Och då var det ju fyra ser, det var ju så mycket mer. Oh. Och sen så kom en engelsk variant också med den engelska scenen, Nuggets liksom. Mm -hmm. Och sen kom, den som jag tycker är ganska uh, The Children of the Nuggets. Andra vågen liksom, det som kom från 80- och lite 90-tal. Ja, oh, okej. Okay. Och där och där där, där blandade de ja. För nuggets var inte bara rart okay, men lite psykedeliskt ja. Och då blandade de akolern med igår för det var ju desi desi goes med Lars med till exempel. Mm -hmm. äh, och till och med äh, children of the nuggets. Ja, exakt. Mm. Och till och med Inspirial Carpets. Ja, var med. För det var väl. Det var ju mer i Stone Roses. Det, de i, jo, men exakt. Och jag kan tänka mig att med ett sånt band som Stone Roses kanske skulle ha varit med egentligen. Men ja. det, det, det, var, det var väl han med några Därför blev jag sugen. Så suge han inspirerade Carpets Jag lyssnar lite grann och jag, jag kommer inte ihåg dem riktigt. Men det är sedan 90 tals ja. Indie. Jo, jag kommer ihåg dem. Men liksom att jag, aldrig jag kommer inte ihåg dem. Liksom. Som på många andra band. Men De hade väl någon, några hittare. Jag tänkte på De gjorde en ny så Det som kallas garage rock Mellan 67-79 var också en lista mm. Då plockade jag ut dem jag kände igen därifrån Och då vill jag fråga dig ja, Men här. Där, där, där Känns det som att ja, men där, där ska jag kunna allt Ja men det kanske du kan Men jag tänkte De jag plockade ut som jag kunde Cramps mm. Är det, det garage rock tycker Jo men det är ju en rå form av, av, av lite sån här rhythm and blues. Ja. Där, vi körde ju också en krämslåt Naked girls falling down the stairs och ja. där. Ah helt bort. Men var det med grann? Jo det var med grann det då, jo, då, då var med grann när vi hade. Det var ju under just närpors tid. Och eh... ah helt bort när du säger det så. Och, och, och, jag jag minskar jag minns jag frågan Granne om. Han andbyrke upp och så, och så och så ska jag ta texten till ska jag ta ska jag ha texten så där. Nej, jag, jag hittar på någonting I ungefär samma tema. Och det det, det, det, det är så briljant. Det kan inte bli mer annorlunda. Nej. Nej, jag, jag, jag tar åt upp så jag, jag, jag skjuter från höften liksom så här. Ja, höfta är ord också ja. Lät, ja, men det, det lät ju ja, med om med, med känslor och allting. Flaming Goose med det. Är, ja, ja ja. MC5, MC5. Är Garage. Jo. Ja ja, ja jo, men det var ju också början Liksom av, uh. också Detroit New York Dolls Med David Johansen och I Anders uh -huh. Ja men det, det var väl också det uh. Ramones uh, well, this, uh, Alltså det Ja det vet jag det men, liksom... men det är som punk-pop liksom, punk, pop liksom. Uh. Och det var inte punk heller, ja kanske uh, Stooges men, Ja med Råpar och Rigg mm. ja. de, Det var de jag kom på där men hade du någon lista med... 70 år ja. Och då, då kan jag bara sitta och... Den har jag. Den har jag. det var inte lika lång. Var... Nej, det... Det det. jag ska läsa upp då. Läs ja, man läsa dem också. Okej. Okay. The Amboy Dukes. Am jo, men Amboy Dukes. Det var nog 60-talet, tror jag. Ja, det 67-79. Ja, och det var ju... Vad heter han? Ted Nugent får med det. ja The Blues Project. Ja, jag till då? Blue Cheer. Lite hårdare. Va? Bubble Puppy. Nej. Captain Beefheart and the Magic Band. De känner jag också faktiskt. Ja. The Cannibals. Cannibals var ju britter va? Det britt, uh, står inte. No, ja, det kanske står. Men the Count Bishops. The Cramps. Death. The Dictators. Dictators med, med Manitoba. heter The Deals. Eller Dials. Deals. The Dogs. Det är inte det franska bandet, nej, nej. The Droogs ja, DMZ Jo, men vad heter det? Och vet du vad DMZ är? Nej. Jag tror att det var gränsen Emellan Nord- och Sydkorea mm. DMZ eh, Var ju Vad heter han? Steve Cornell ja. Eller Cornell som senare bildade Liars mm. Help you Och sen The Connells <laughs> <laughs> eller, 74 74 <laughs> eller. Han, han gick på skolan Cornell. <laughs> <laughs> Andy enda. And i office man snakkar Cor om Cornell? Jag har mm. ja. um, Electric eels, flesh eaters, mm. The Frost, The Lollipop Shop. Lollipop Shop vad, vad heter det? Fred Cole som senare var med i bildet Dead Moon. Lyman Sebel, Max Frost and the Troopers, mm. The Merry Go Round, Mine Mind Garage naz. Naz det var stå drunk grin. Okej. Det låter som det finns en rapper som New York Dolls, The Punks. Nej, inte det. Rocket from the Tomb, Tombs. Mm. Sagittarius. SRC. Sagittarius var lite lite softare. Bra. Och så Thor's Hammer. Islandska. från Island, Thor's Hammer, ja. Jo, jag, jag pratar om, om att hitta Jag menar, det finns ju De mest stora banden kan man mm. Det är de här äh, De kan Lyssna här, det här är, är jäkligt bra Det var Ett nutida band The Reverberations de, Ja, de har jag sett Ja, men de, jag, äh, jag pratade med ja precis ja. Och, och de gjorde ju en, en cover På någon samlingsplatta av den här Och ni och, jag hade ju aldrig hört den för. The man, She's Sorry I've ordered It's just the rain today That she lies It's on all that you through Because And she lies It's jag det sa där fick bara där. det gör ni med. Jag tror att man gjorde bara en singel 60 år. Mm. Jag tog med mig... Uh, jo jag hade ju vi kan ha slut med. Men jag tog med mig ett gäng pratte. Jag tänkte vara ja. Kan Spännande. kan uh, det är för, det är nu tiden eller det är sån som skulle kunna ha platsa på The Children of the, the Revolution Children of the Nuggets. Mm. Vi började med med, med med det som tog jag, den här var den sista jag köpte, eh, Los Negativos. Oh, snär här riktigt plast. Ja, spanskt. Eh, från 86. Och så är det så fantastiskt med, med sociala medier. Så jag googlade och hittade en, en kille som här gjorde frågan på Facebook. Ja. Och så fick jag svar direkt. Så skrev jag till honom bara om det här. Ja. Han var som getertredningspanior och han, och han... Jag älskar Sverige. Han har varit i Stockholm tre gånger och han kunde lite svenska. Mm. Så jag skickade ner lite lite plock Det bara Så han skulle skicka någonting också. Så jag skickade i helgen. Okay. också Samma dag som man köper på skiva Så kan man komma i kontakt med Och då hittar du någon som är här Ja men precis, en, ja. en av italisterna Rickenbacker Ja snyggt Sen är det ett band som man ska se på Som man ska se ner i, i Berlin om två veckor Rung so Society Okej okay. ja, Det för gäng de, de är tyska, Nu har du ju Kai Becker han brukar alltid vara på. Uh -huh. ja, ska... den är... Det ser lite tyskt ut. Rak popplug. Jo, men det är väldigt, väldigt snarare sett. Vox 12. Jag, jag ska bara, jag ska hitta den där. Rock Society. Bra De har gjort ett gäng singlar, och så har de. Eh... Det var första plattan faktiskt. Lite, de beskrev med en liten lite, lite Garage. Yes. lite alla la Las. Ja, jo, exakt. Det har jag inte tänkt på faktiskt. För a Las var ju ett fantastiskt band. För det var så jag upptäckte de i med att det var lite Garage i den här svängen. De har en ny single jag var inne på någon sån här spellista. Mm. Så, då... Men de, äh, alla las, nej, jo, de ändrar stil liksom, mm. så, så att Ja, äh, så Wrong Society Dirty Dishes Jag Inleder den här placken så ja. Nej, så det blir fantastiskt att se, och Eh äh, Nutid är jag på 2017. Jag tror att den här kommer 2014 till mig. Mm. En av mina favoritband i den här nya... Sick Rose. Neumanns. Är... <laughs> Neumanns. Alfred Neumanns. Ja, men det, det är den man tagit efter. Uh, den här har du köpt på... på vad heter det? du Heter det. Nej den där köpte jag Då den kom från eh, Lutz okay. På eh, Soundflat Bara för att få en liten Och det, det är så underbart med, med, Är du med i frisyrna? Ja ja Och det visade sig att det, eh, När jag såg de här Wild Gooms På fantastiska band också Från Kalifornien När jag såg dem på Garageville i april Så visade att en av De här snubbarna var med Wild Gooms mm. Vi ska se om vi kan hitta någonting Det här är The Lumens <skratt> du, du fattar vad det här går Och alla är, de är klädda Som att de är så utklippta från 65-66 och, och, Ja, till det är sen 417 Ja, jag, jag skulle aldrig kunna gissa Nej, och, och, den där kom fullskont Verkligen ja. snackade om de här band som går all in. Och det var ju de här Wild Gooms Var ju också mm. Och sen Det där var ett av mina Toppband, nya mm. Och sen finns det De här som jag verkligen igår på. Jag tror jag spelade de här mest det året när den kom. den kom för kanske tre år sedan nu. The Night Times. Nej, the Night Times. Här. Och det är i samma kategori. Det här har man redan fastgjort där. Vad var det? Jo, ja, men det var den här jag, jag spelade i jag, jag bilen då. Jo ja, då är den. Och, och så körde vi, men den här och är det var som det är så mycket, mycket skrik och även så kom nästa låt. Och det är som skrik i låten. Och så när, och när den här kom, tredje låten, kom startade med skrik. Men är den här den? Så, så så är han vad som tar men hellre. Nej, <här> <hör> mm. <här> men nine ja. times är ett, äh, ett, ett, ett gott tips Sick Rose då? inte det vid garage? Jo, det är garage, men nu, nu plockar jag med den här Ja, just det De här kan vara med på korten. Se, och sen, mm. sen tog jag med en bara en bundsingla som du kan, kan brädda ja. er The Cleek, det är singlar. Ja, ja. The Clique från Holland Är mm. mm. det här är från uh... Nee, Inget från Tollar eller? Nej, Klik är, är från 80 det finns någon, någon från Tollar. Ja, no, det här är Tunes from Tomb. Tunes from Tomb. Jag nämnde den där Gloom is the. the. Mm. Jag att de, de var fransmän tror jag. The Undertakers. The Sound Reasons. Okej, okay, The Wild Gooms. det var fantastiskt. Vad är det här nytt, eller? Ja, men den här köpte Det är det. Ja, den här kom... Eh... Retro. Explos. Los Explos. Sivos, just det. De såg jag i, i Köln. Mm. Från Brasilien. The Royal Nonsuch. Unexpected, maybe. Är det gruppen som Unexpected? Ja. Den där fick man från om. Den här ska vi lyssna The Chesterfield Kings. I'm going home. Los aspiradoras. Uh -huh. På spanska betyder dammsugarna. De såg vi första gången på på Första för okay. basements. Basements från Grekland. Elstrons. Elstrons som bara de släppte tre singlar, bara med covers. Mm -hmm. En jättebra 60-tals pop. De där Jag känner just, till. Phoenix. Ja. Där kommer inte ihåg vilken låt vi skulle spela. Eh. Nej. Jo, vi gjorde. Jo, jag tror jag. Men det, vad heter det? Uh, vad heter den? Gonna, yeah, da, da, na, na, oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. The, yeah. sound, oj, sound explosion från uh, Grekland. Doctor explosion. Doctor explosion från Spanien. The Caveman från Holland. <laughs> Mer Caveman Eugene. The krung. Kryng, också ja, som, Holland, som jag har lyssnat så galet mycket på. Och så Low Spirits. Low Spirits, ja. ja. Of science. Det, här, det här, Jag måste spela den där låten det finns på Spotify. Don't, don't Dig this Modern Times med, med Kryng. Mm. Och den här har något koll på macken, men Det är bra, vad det är det? Har du sett på mig då? Nej. Rock and roll is in my mind now, but I don't know where I can find it. Det är jäller bra. Mm. Mm. Nej, heter det? Kryng gjorde förra årets bästa skiva. Då, då är det lite mera fort. Ja, det är lite mer 6-årspost. Mm. Det gör man precis, är lite Beatles. Mm. Ja. ja, jag tänkte från 80 och framåt så är det också ett gäng som är listade på, som garage. Så mm. tänkte jag kolla med dig här. Mm. Jag tog dem jag kunde i vanlig ordning. Arctic Monkeys. Kan man säga till garage? Nej. Nah men, men äh, de är jag gärna en namn jag säger listan på dem men inget intet jag... det är mer så här indie ja pop babyshambles ah ja, det är sen men vilka ord var det här efter 80 till nutid ja ja ja black keys ah ja, det är väl lite synthex flashtones ja iså ja, guided by voices ah ja, det är mer low fi ah ja. helicopters hives Hugoos mm. som du har en t-shirt på. Ja, Jävligt snygg. det där är ju därför det är så snällt att omslaget. Ja, Precis. Storner Romeo i originalpress. Ah. Ja. Originalpress. Har du den? jag har den. Nej, jag har inte. Ser. det ska finnas. oss? Ser hans huggen. Interpol, Kaiser Chiefs, Kings of Leon, Libertines, Mandoojao. Även då är tid... du måste man tid. Allt första plattan. Ah. Nomads, det är nu nya nomads. Mm. Racteurs, REM strokes vaccines violent farms white stripes and reckon det var det, vad heter han han från white stripes Ja, plus fler det var lite liksom ett kändisband ja, men exakt kommer inte ihåg vilka det var ja. andra R.E.M. garage ja men ja, det det är väl det kanske li liksom första plattan där. Ja och så. det är väl li lite mer det här college ja, College, college det är exakt college jag, har, har ju jag fick eh, eh, Inte i garage Men ändå kan det spelas jag fick, När jag var nere i Skåne i mars mm. Så gjorde Off vi Offbeat Circus Så gjorde vi ett eh, Började på en låt mm. Så vi, vi spelade trummor och så la han på gitarr bara mm. Nu har han jobbat lite litegrann Och så gjort en text Så han som sjunger Nu ska vi höra det ska ja han han spelar det. Ja. du drummer ja vi vi, vi låt jag jag hade den här versen hade jag ja. ah, Av, avslutningen är fin Det Man går upp i dur ja, ja. det, det måste vara din det Ja, jo, men det var ju en grej som, som Järmi sa ja. Att man kan avsluta om det är lite måligt Och avsluta i ja, ja. dur Ja, det, det så. är lite roligt pick, pick, pick, pick. Är vi färdiga med det här? Kan vi säga, kan jag, säga? Jag, jag har bara, eh, jag lekte med ordet garage mm. <laughs> okay. ja. Och det jag fick fram var eh, Av garage mm. Så kan man få fram argare mm. Gnagare Raggare, Gaggig och orakel. Ja, det är sant. Dagen mm. är det bra. Ja, ja, ja. men det här det här var en väldigt långt på faktiskt. Ja, men det, det var det värt. Vi har, vi, har vi, vi har väntat länge. Ja, ja, ja jag har Inte ljust men vi. Ja. Vi hade en kvar va? Ja. Jag tror, jag tror vi har en kvar. Och är har du du får den och dra. Jag tror han drog den för för sommaren men jag läser kent. Alltså ja, att förtolkning. Ja, precis, <laughs> exakt. Ja. Vi tackar. Tack. Bye bye. Hej.